Dux, Ducis. Apa, micsoda a Duxnak adatívusza? Kiabál ki a fiam dolgozatírás közben. Krach. Hónapok óta érzem, hogy ebből a dologból mégiscsak baj lesz. A második és harmadik gimnázium tartamára még el tudtam hitetni vele, hogy latinban is az a tökéletes szaktekintély vagyok, mint egyéb tantárgyakban kívántatott, hogy az ő szemében Szokratész, Arisztotelész, Leibniz, Einstein, Sőt, kasztel fölé emeljen, aki mindezeknél több, mert a legjobb tanuló az osztályban. Negyedikben mégiscsak ki fog derülni a lohengrintitok, származásának szörnyű bélyege, melyet rejtegetni akartam előtte. Nincs erőm megmondani az igazat. – Az algebrát megírtad már? – kérdezem szigorúan. – Még előbb a… – Előbb, előbb, semmi előbb. Előbb az algebra jön. Előbb a gyakorlati tantárgyak, a latinra ráérsz, majd aztán bejövök. Minden esetre időt nyertem, hol a latin szótár. Baj van, az bent maradt a gyerekszobában. Észreveszi, ha onnan puskázom ki. Lehetne esetleg telefonozni Babics Mihálynak, az jó tud latinul. Viszont azt hiszi rólam, hogy én is tudok. Nem lehet egy költőt kiábrándítani. Aztán a gyerek is meghallja. Ez nevetséges. Mire való az induktív módszer? Miért ne jöhetnék rá magamtól is a dux stativusára, ha egy kicsit összeszedem magam? Az ember leheveredik a díványra, és megindítja a tiszta ész kritikáját. Dux. Az vezér, vagy herceg, vagy fejedelem, vagy efféle. Szóval valami nagy marha. Ez ő. Saját maga, mindennélkül úgy, ahogy az Isten megteremtette, egyszerű, de becsületes nominatívusnak, Mert mindannyian mesztelenül jövünk a világra, nincs semmink és senkink, mint az a tény, hogy önmagunk nominatívuszai vagyunk. A többi csak később jön. Később derül ki, hogy nem csak én vagyok a világon, a vezér, a herceg, a fejedelem, hanem van valahol egy naknek, és egy naka neke, és valahol egy bólből, és végül egy óriási tébetű, amihez függesztenek, mint valami akasztófához, a nagy ítélet eredményeképp, amivel vádoltattam, úgy is mint a kusatívusz. Dux ducis. A félállom ködén át, ott látom őt, a duxot, a nagy fejedelmet, komorkas fegyvertermében egyedül. Pajzsának tükrében nézi magát, és amint a tükröt felén fordítja, meglepetve fedezem fel vonásain, mennyire hasonlít hozzám. Mennyire szeretnék beszélni vele? Szeretném megszólítani, megismerni, megtudni, mit érez? hasonlít -e hozzám lélekben is? Hiába. Ebből a beszélgetésből soha nem tudom meg azt, amit most meg kell tudnom. Dux ismertnek van feltételezve. Kezdetben volt Dux, aztán Lőn a Dativusza. Egy a herceg Dux, és Dativus az ő profétája. Mi lenne, ha bátorságot vennék, és egyszerűen megkérdezném tőle? Végre is, ha arról van szó, hogy dugztak mi a datívusa, ebben a legkompetensebb ő maga. Kompetensebb, mint a szótár vagy Babics Mihály. A herceg. Minden rag és vonatkozás nélkül. A herceg, a fejedelem egyedül önön magával. Ugyanki lehet más. És már én magam fekszem ott a trónterem kerevetén, tűnődve szemlélvén a tükörben tulajdon nominatívuszomat de nem jó a nominatívusznak egyedül lenni. Kezdetben teremté Isten a nominatívuszt, és monddá az Úr, nagyon elrustul így magában, hajtogassuk egy kicsit. S már kopognak is az ajtón. Ki az? Édes olvadékony hang. Genitíva vagyok, az én egyetlen fejedelmem, neke, naka, az ő egyetlen kis felesége. Nem vagyok hát egyedül. Megszületett a birtok. Egyelőre egy birtokos, egy birtok, de lesz még több is. Különben. Hol vagyunk még az igeragozástól? Dux, van nálad pénz? Az ön kis genitívájának kalapra volna szüksége? Áhá, megvan, mégis jó az asszony a háznál. Pekúniám, Dúci, de honnan veszem? Dühösen ugrom fel. Honnan veszem? A bőröm alól, a húsomból, a véremből. Aha, megvan, ból, bőr, a húsomból, ex carne ducis. Takarodj és szedesd be a jövőévi adót. Megint egyedül vagyok. De vajon csak ugyan egyedüle? Nem áll le szemben valaki vádoló tekintettel meredve rám. És a tükörkép ugyanazt az arcot veri vissza még mindig? ha már nem én volnék. Vagy legalábbis nem az arcom, mintha lelkem szemén át tulajdon lelkem meredne visszaszorongva. Mit teszel a néppel, fejedelem? Nem félsz a jövőtől? Nem félsz, hogy a bűn, amit elkövettél, égre kiállt? Megtorlást követel? A nép meg fogja büntetni a fejedelmet, ha egyszer önérzete feltámadt. Plebs punid ducem. El a tükörrel, el a lelkiismeret vádoló szavával. Vissza akuzatívus, aki lelkemben élsz. Muzsikát ide, szórakozni akarok. És már ott áll az ajtóban vokatívusz a költő. Ó, dux, megszámlálhatatlanok a te erényeid. Milyen kedves okosfiú ez a vokatívusz, és milyen találó megjegyzései vannak mint annak az Úrnak, aki a múltkor azt a szépet írta rólam. Jó lenne most így elaludni a hárfaszó mellett, de egy éles hang közberikolt. Apuka, kész vagyok már az algebrával, mi a natívusz adúksznak? Ásítva dörgölöm a szemem. Ugyan, ne légy már olyan ostoba, azóta megkérdezheted volna tőle. A fiam nagyra mereztett szemmel néz rám. Hát persze, nem láttad őket. Itt ültek együtt az asztalnál. Dux, hűséges genitívusza, derék datívusza, kellemetlen akkuzatívusza és a többi. Egyébként pedig tud meg az igazat. Én nem vagyok se herceg, se fejedelem, se tanár. Én reáliskolában érettségiztem, és most nézd meg a szótárt.